Tizenegyedik fejezet A Tyrannosaurus okozta a ijedelem után, négy napig maradtunk a mellékfolyó torkolatának zátonyán. Az az első tutaj gyatra kis jószág volt. Igaz, egyedül készítettem titokban, krokodilok torrettegve a bambus sűrűjében, a testem néha derékig merült a hígi szabba. Akkor már áradt a víz, a pocsaják tavaly nem száradtak ki egészen a domvidéken. A hordát nem fenyegette a szomjúság, s ezért kényelmes lassúsággal csupán az évezredes megszokás belső parancsát olnoszogatva vándorolt a folyó irányába. Ez az új tutaja bizonyíték, mit fejlődött kézügyességem, találékonyságom egy év alatt, s hogy mit jelent nogó szolgálat kész Pompás alkotmány. Éjjel-nappal lobogott a tűz, nem kellett akarékoskodni, a a uszadékfa egy hónapra is elég lett volna. Akkor a mágiát raktunk, hogy nappali világosságot vetett az egész zátonyra. Nogó a bundáját féltve fél óránként meghemperedett az öblöcske vizében, s valahányszor kimászott, marka tele volt kagylókkal, kapálózó kis rákokkal. A forró kavicsra dobta, ahol a rákocskák pirosra sültek. A kagylók kitárták remegő rózsaszín belsejüket. Nem volt gondunk az evéssel. Néha krokodil merészkedett a közelünkbe. Szeme vörösen izzott, mintha mágián két messze hajított parazsa úszna vissza bölcsőjéhez. Volt egy, amelyik olcsó prédának tartva bennünket az átonyra mászott, de tátott torkába parázsló ágat döftünk. Fájdalmas bömbölése még sokáig hangzott az éjszakában. Ettől kezdve meghátráltak a víz színén ide-oda úszó páros pontok. Nyugtalan mozgásukkal messzebről adván rá, hogy csak átmenetileg mondtak lerólunk keresik a rést, a lehetőséget, hogy hozzánk félhessenek. A parton a sűrűben zöld és sárga szempárok villogtak. Gazdáik nesztelen léptekkel, láthatatlanul imbolyogtak a sötétben, nem léptek a bűvös körbe, melybe tüzünk fénye vont bennünket. Csak akkor hangzott fel ilyet hörrenés, és zörrentek meg az óvatlanul megmozgatott ágak, ha a szél feléig hajított a izzó üstökét. Igen,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 A felső zátonyon, a nagy növényevő hulláján tovább folyt a lakoma. A húshegy összébe esett. Tetején a kopaszra rágott bordák ívei meredeztek. A tirannoszauruszt nem láttuk többé. Az ötödik nap reggelére kész voltunk. Az új tutaj nehéz volt, meg sem bírtuk moccantani. Ásásra alkalmassá faragott ágakkal le kellett hordanunk a zátony egy darabját, ami a víztől elválasztotta. Azután dorongokat feszítettünk alája, s félnapi keserves munkával, nyögve-szuszogva, vízre bocsátottuk. Majd beleszakadtunk, szakadtunk, de megérte. S most egy hét után, hogy a fáradtságot kipihentük, egyre növekvő elégedettséggel gyönyörködő alkotásunkban. A lomkonyó előtt az agyaggal kitapasztott tűzhelyt tetővédi az esőtől, ami szerencsére még mindig várat magára, s csak a szél leliezgett. Itt van a gondosan felhasogatott tüzifa is. Megfogadtam, hogy még a szükség újra rá nem szorít, nem eszem többé kosztot. S egy álványnak, vagy inkább fogasnak nevezhető törzs, melyen meghagytam az ágak csonkjait. Erre aggatom majd felfegyvereinket, melyeket most a nyugalmasnak ígérkező hetekben kell készítenem. A horda az egyélő durva kőkés mellett csak a mázás fabunkót ismerte. Az értelmesebbje közül néhány ugyanaz ágvilába szorított, háncsal odaerősített kődarabot, a kőbalta legősibb formáját is használta már, de ez még nem volt általános. A dárdától, mikor megmutattam nekik, idegenkedtek. Zavarta őket bujkálás közben a bozótban. Az íj és a nyíl pedig felfoghatatlan csoda volt. Gonosz, varázslatos szerszám. De nekem mégis ezekre lesz most elsősorban szükségem. Akkor a bunkó, amivel már érdemes oda vágni, túl nehéz a karomnak. Nem is szólva arról, mennyivel biztonságosabb messziről ölni vagy védekezni. Az elhajított dárda a surranó nyilkő egyével. És Nogót is meg kell tanítanom használatukra. Nogó értelmes. Most, hogy többé nem húzza vissza a horda szelleme, sokat kell tanulnia. Elmosolyodom, és a tutaj végén álló kínzó eszközre nézek.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 Ezért készítettem a kosarat, vagy inkább ketrecet, és ezért szenved benne Nogó naponta kétszer. A térdig érőnél mélyebb víz Nogó és minden hordatása lelkében egyet jelent a halállal. Erre nevelte az élet, a törzs tabuja, a fenség krokodilosoktól hemzsegő pocsajái között. Hiába úszkáltam körül a tutajt, tudtam, hogy a parton heverő krokodilok lustábbak sem, hogy beúszzanak a folyó közepének erős sodrába bármilyen zsákmányért, nem tudtam Nogó félelmét eloszlatni. Nézd, dogó! Kiabáltam a vízből. Egy krokodil sem jön a partról ide. Losták és buták. Félnek a folyó erejétől. Előredőlve guggolt a tutaj szélétől gondosan egy méterre. Hatalmas karját lelógatva mellé előtt. Öklével kétségbe esettem, verte a törzseket, vinnyogatt és félt. Nem. Krokodil, megesz!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 De ha a valóság helyett más mesét mondok neki, akkor sem jártam volna jobban. Nogó, dús és misztikumra nevelt fantáziája minden kép szellem varázslót formált volna belőlem, akit harcban legyőzött valamelyik isten, erejét elrabolta, és az égből a földre hajított. Csak így tudta magának megmagyarázni tudásom és ügyefogyott tehetetlenségem kettősségét. Ha meggondolom...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 Karvastagságú ágakrácsából egyik oldalát nyitottnak hagytam. A tűz mellett guggoltunk már a vacsorát sütve, mikor magyarázni kezdtem. Jobb hama tudja meg, legalább alszik rá egyet. Erősek az ágak, amiből a varázslást csináltuk? Erősek. Levert volt, félt az ismeretlen rosszól. Krokodil szép tudja tépni? Nem. Úgy van, de nem tudná széttépni akkor sem, ha olyan vékony ágakból volna, mint Törtem ketté egy vékony pálcát. Miért? Nagy égi hal ereje nem engedi. Azután egyből beleugrottam a dolog sűrűjébe. Azért csináltatta velünk, mert azt akarja, hogy benne ússzál. majd nem beletenyerelt a parásba. Benne? Ugyan? Beleeresztjük a vízbe. Oldalt és alul véd a rács. Akarom mondani a nagy égi hal. Azután belemászol és megfogod a tutaj szélét. Ez a nagy égi hal parancsa. Így lesz? Így. ki nagy nehezen. A kunyhó száras sásból összehordott puha vacskán, nyugtalan éjszakán következett. Nogó kétszer is ordítva ébredt és kirohant. Azt támodta, hogy a nagy égi hal felfordítja a tutajt. Reggel ezután kialvatlanul és reszket vált a tutaj szélén. A vízbe eresztett ketrec előtt. Ne félj, igaztaltam. Ha azt csinálod, amit nagy égi hal parancsol, akkor téged is szeret. A tutaj sem fordítja föl, sőt, megtanulsz úszni is. Először magam a vízbe, és a tutaj szélét fogva kezdtem magyarázni, mutatni a lábtempót. Nogó keserves képpel ügyetlenül emelgette lábát vezénylésem ütemére. Igyekezetében néha elvesztette egyensúlyát, és fél lábon táncolt a síkos törzseken. Mikor úgy gondoltam, hogy eleget nézte, a kosár szélére húzódtam. Gyere ide mellém a vízbe, és próbáld meg te is! Nogó elmerül, siön krokodil! Krokodil nem jön, ketrec nem engedi. De ha te nem jössz a vízbe, éjszaka megint jön nagy égi al. Már majdnem derékig a vízben volt, mikor malacvisítással visszagorult a tutajra. Meges! Időbe tehet még újra visszacsalogattam. Az első letkék után ellenkezése gyengült, és félelme is csökkent. A tutaj szélébe kapaszkodva, lábával akkora csapkodást művelt, hogy a folyó minden krokodiliát messzire ijesztette. Szeme kidüllett és kétségbe esetten nyögött. Később már azt is elértem, hogy nem kellett mellette a vízben maradnom, és ennek nagyon örültem, mert veszett kapálózása ilyen közelről veszélyes volt. A hullámoktól többet voltam a víz alatt, mint felette, s párszor úgy oldalba rúgott, hogy napokig éreztem. Félelmetes erejét a víz alig tompította. A tutajon állva vezényeltem. Egy, kettő, húzd a hasad alá a lábad, most rukki. ki! Mivel arra még nem tudtam rávenni, hogy akár csak félkezével is elengedje a tutajt, a jövőre bíztam, hogy melyik kéz pót tartja majd rokon szemvesebnek. És mindkét láptempót, a mellúszásét és a krallozást is felváltva gyakoroltattam. Az utóbbi határozottan jobban ment. Befelé hajló görbe lába habzó örvényt kavart, s a tutaj remegett, mintha motort kapcsoltak volna rá. Így gyötöröttünk naponta kétszer. Ő a félelemtől?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 Alig kezdek a munkához, Nogó rögtön felismeri, mit akarok. A? már csináltál ilyet? De Vru azt mondta, gonosz varázslat. És kréri összetörte. Elfut a dű, hogy emlékeztet rá. A varázslónak sok esze volt, de gonosz, uralkodni vágyó természete oktalanul mindig vetélytársat látott bennem. A hordához csatlakozásunk után készített első vró érdeklődve figyelte, és boldog voltam, hogy hasznosra taníthatom őt és a hordát. Megmutattam neki, hogyan kell bánni vele, de fél napi türelmesen volt ahhoz, hogy megtanulja. Dühében és irítségében beárult a retteget főnöknek, aki egy recsenéssel elpusztította két heti gondos munkámat, és vele saját törzse könnyebb jövőjét is. Vró mint béka a Csak vartyog és ugrál. Ez a szerszám kés tud dobni messzire. Dárdát nem mondhatok, mert nem tudja mi az. Nem kell közel menni vaddisznó agyarához, antilopszarbához, mint bunkóval. A horda vadászai gyakran súlyos sebeket kaptak a zsákmányjal vívott közelharcban. Igaz, ez jobban bántott engem, mint a fájdalomra jóformán érzéketlen lapos laposfejűeket. Nogó elismerően bólogat. Nagy varázslás. Nem varázslás. Ahol lehet, rombolom a busa fejében kavargó szellemvilágot. Elég baj, hogy az úszáshoz nagy égi al kell. Ha követ dobsz, miha ítja? Buta kérdésnek tartja. Nyelvét kidugja, úgy vigyolog rajta. Nogó karja, lóbája. Nogó ereje. Nogó nagyon erős. Egy alkalmat sem mulaszt el, hogy erejét dicsérje, Ez már így van egész fajtájánál. Félreteszem a lesimított íjat, elkap a tanítás láza. Kiválasztom a legvastagabb ágat, és a markába nyomom. Hajlíts meg! Az ág vastagabb a de egy kicsit meghajlítja. Még jobban! Mellén és hátán kidagadnak a roppant izomkötegek. Az ág még enged valamit. Jobban! Nagyot fúj. Félkezéből ügyetlenül kicsúszik, és messzerepül a kipattanó rugalmaság. Megdöbbenten néz utána, és én támadok. Miért nem hajlítottad meg jobban? Fa ereje nem engedte? Fának is van ereje? Megint beugrik a látszólag buta kérdésnek, és atyailag kezd magyarázni. Van. Vékonyabb, gyengébb, vastagabb, erősebb. Ha vékony gajra lépsz, letörik és leesel. Ez megint egy a horda aranyszabályai közül, de most végre megfogtam a lapos fejűt. Ide figyelj, Nogó! Nogó karjának ereje dobja a követ. Fa ereje dobja kést, amit csinálok. Vastag alsó hajkát messzire előre dugja. Ez a komoly fejtorna jele. Másikág után nyúl. Meghajlítja, majd engedi, hogy a rugalmaság újra kiegyenesedjék. Azután a sarkára ül, mert így tud a legjobban gondolkodni. Reménykedve várom, mikor világosodik koponyájában az igazság, ez legalább olyan fontos, mint maga a nyilkészítés. Egyszerre, átmenet nélkül nagyot ordít. Fa ereje dobja! Nem tudom, hogy ő boldogabb-e a felismeréssel, vagy én, hogy kicsi voltam belőle. Egy lépés az ember felé. Persze az út göröngyös, és sok van. Már újra dolgozunk, Nogó lelkesen segít, de látom valami motoszkál benne. Végül kiböki. Nagy égi hal, fiai. Mind nagy varázslóg? Miért? Mint tudja ilyen titkokat? Mint a fa ereje? Nesze neked rugalmas erő, mechanika szép törvénye. Erre mit feleljek? Alapos fejűjek nyelvében nincs még gondolkodni ége. Akár látnival, akár éreznivel pótolom, még jobban félreviszem. Megvan. Figyelni kell Nogó. Ha Nogó figyel, Nogó is tudni fog titkokat. Fa ereje titkát már ismeri is. Így telnek a napok, s tanítását becsvágyam is sarkalja. Egyik reggel úgy belemerülök egy jobb méretezésű nyélhegy munkálásába, hogy megfeledkezem a horgászásról. Nogó enni hív, majd egymaga eszi meg a tegnapi maradékot, ami persze kevés neki, és töhelmetlenül topog előttem. Állj réb, szólok rá. Nem látod, hogy az arcodba pattog a szilánk? Halad kell fogni, dörmög. Zavar, hogy ott áll előttem, ez a csiszolás előtti pattintgatás ilyen kis darabnál nehéz munka. Ha csak finoman ütögetem, csiga lassan haladok. Ha oda vágok, eltöröm. Többet verek az ujjamra, mint a kőre, s ez is bosszant. Nogó nem mozdul, pedig most éppen a hegyét formálom, egy rossz ütés és eldobhatom az egészet. Várj, majd később. Nogó rendületlenül marad, én pedig ingerültségemben nagyobbat ütök, szerencsére csak az újamra. Sziszegve verázom a kezem. A nyíl maradt, de azért dühös vagyok. Mit állsz itt? Ha éhes vagy, fogjál halat. Nagyon megsértődik. Nogó, nem tud. Mutató jamon, csinos vérhójak feketillik az ütéstől. Kiabálok. Miért nem? Mert buta, lusta, tehetetlen. Csak a hasát tömi. Fogjon horgot, zsineget. Tegyen rá húst és dobja be. Ezt nem tudod?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 Nogó tudja? Akkor menj, és fogjál. Olyan áhítattal és lámpalázzal kacsázik el, mint az első próba útjára induló pilóta, s negyed óra sem telik bele, akkor átordít, hogy a parti vízben halászó vízimatarak rémül terrebbennek a magasba. Fogtam halad! Elgondolkozva szopogatom az ujjam. Még lüktet, de már alig fáj. Megint léptünk egyet. Nem nagyot. Ha egy földi társamnak magyaráznám, nyilal belém az elérhetetlen vágyakozás, udvariasan megmosolyogna. Igen, igen, de olyan nagy dolog ez. Korog, zsineg, csali, bedobom, várok, kihúzom. Ez így valóban egyszerű. Csak azt sajnálom, hogy az egyetemen szaktárgyai műveletében élve nem foglalkoztam eleget az emberűs történetével. Akkor most pontosan meg tudnám mondani. Hány ezer év kellett a horog? A horgászás feltalálásához. A következő napokban nogó horgászása új bonyodalmakat támaszt. A lapos fejűek élete szükségképpen csak két végletet ismer, a zabálást és a koplalást. Középút nincs. Ha zsákmányolnak, mindenki addig fal, míg a prédatart, tart. Ha elfogy, jön a koplalás a következő zsákmányig. Ami a kettő közé esik, hernyú, apró gumók, madárfióka, madár és hüllőtojás, csak az éhalál ellen véd. Kezdetleges fegyverek, gyors lábú vadak, ez általában sokkoplalást és ritka jól lakást jelent. A horda gyakorlatilag mindig éhes volt. Innen a törvény. Mindig mindent fogi meg, ami ehető. A nagy folyó kimeríthetetlen bőségű halban. Ez a vérébe ivódott törvényjel, és a halfogási tudományával egybevetve ijesztő eredmény szül. Nem annyit horgászik, amennyire szükségünk van, hanem minden szabad idejét zsinorral a markában a tutaj szélén tölti, és tutajunk, tisztaságára nagyon kényes vagyok, lassan vészes átalakuláson megy keresztül. Mindenütt csapkodó vagy döglött halak.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 Nogó úgy néz rám, mintha őt dobnám a vízbe. Csak annyit fogi, amennyit megeszünk. Holnap nem lesz. Nagy folyóban mindig van hal. Ma is, holnap is, azután is. Nem érzed? Büdös már az egész tutaj. Te is. Csodálkozva szimatol. Büdös? Hol? Persze, ez ízlés és civilizáció kérdése. Nekem azonban büdös. Jobb meggyőződésem ellenére a szellemvilághoz fordulok segítségért. Nagy égi halat megharagítod, ha többet fogsz, mint amennyit megeszünk. Nagy égi hal és nagy folyó szelleme mindig ad halat annyit, amennyi kell, de ha halbűze csavarja az orrukat, haragosak lesznek. Edd meg mind, mutatok körbe elég könnyelműen, vagy dobjuk vissza a folyóba, mert különben haragosak lesznek.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 A maradékot bedobálom a vízbe. Forni látszik a tutaj körül a folyó, annyi hal sereglik egybe a könnyű lakomára. A halász madaraknak is feltűnik a nyüsgés. A tutaj fölött keringenek. Le, le csapnak a vízre az élők közé. Az ügyesebbje a levegőben próbálja elfogni a kezemből hajított döglöttet. Már alig maradt egy pár hal, mikor részbe kapok. Nyilvesszőimnek a tökéletes pontosságot csak az adhatja meg, ha végüket feltollazom. Soha nem lesz alkalom könnyebben tollat szerezni mint most. A halakat kupacba rakom a tutajon, és a kunyhó mögé húzódom az íjjal. A távolság négy méter sincs, ennyiről csak nem fogom elhibázni. Kiválasztom a legjobbnak tartott vesszőket, egyet az íjhúrjára illesztek és várok.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 Csönd! Fehér mellő, szürke madár siklik a halak fölé, egy helyben leveg, fejét tekergetve figyel jobbra-barra, majd szárnyait hirtelen összekapva a tutajra pottyan. A többi úgy látszik csak erre várt. Most már egy sem akar kimaradni a zsákmányból. Egy pillanat múlva csapkodó szárnyak, a vetétársak között rést kutató mohonyakak és csattogó csőrök kavargása takarja a halcsomót, civakodó víjogással. Ha nugó nagy bunkóját közéjük vágnám, legalább három ott maradna. De a bunkó a bejárat mellé van támasztva, ha érte megyek, megriasztom őket. Megfeszítem az íjat, aztán suhan a vesző. elmerül egy hát puha tollaiban. Az áldozat éleset kiált, de a többi nem ügyen rá, a halakat kapkodják, félrelökik a vergődőt. Ugrálni szeretnék örömmönben, de még idejében meggondolom, s már küldöm a második, a harmadik, az ötödik nyilat is közéjük. A szárnyas sereg csak akkor riad meg, mikor már három madár bukdácsol átvertestel a törzseken, és én előre rohanok, hogy elkapjam őket, mielőtt a tutaj széléről a vízbe vetik magukat. Az egyik, mikor szárnyát elkapom, éles csőrével dühösen karomhúsába vág, de olyan boldog vagyok, hogy a fájdalom nem érdekel. Kitekerem a nyakukat, s utána a megérdemelt pihenés jó eső érzésével ülök hogy kifújjam első nyilvadászatom izgalmát. Szép, lódnagyságú madarak. Kövérek, de most nem az evés érdekel. Azt számolgatom, széles, egyenes farktollaikkal hány tucat nyilvesszőn válik biztos röptű, messzire ható fegyverré. A délutáni úszóletke is elmarad.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 A nap egy darabig még erőlködik a sűrősödő homályjal, azután a szürkeség feketévé mélyül, egy keresztvölgyből port és száraz levelet markolva előnyargal a szél. Villan a hegyek mögött, s a felmorajló dörgéssel megérkeznek az első kövércseppek, buborékokat pattantanak a folyó tükréből. Tető alá kell mentenem sürgősen mindazt, aminek az eső árthat. Legnagyobb gondom a tüzifa. Bőrünket kevésbé féltem. Behordom a kunyhóba, fekvőhelyünk alá dugdosom, talán ott száraz marad. Sietnem kell, nogó segítségére nem számíthatok. A hátán fekvenyög, és ádáz halszagot áraszt. Alig végzek, mikor a hőmérséklet pillanatok alatt legalább 15 fokot zuhan. Az orkán durván rángatja a kunyhót. Minden áron a levegőbe akarja emelni, felkapja kialvó tüzünk maradékát, szétszorja a hamut, a parazsat, egy pillanatig attól tartok lángot fog a kunyhó lombja. De hirtelen meghallom a jól ismert mély zúgást. A hegyek gerincén fehér fal emelkedik, teteje belevész a felhők fekete kárpítjába. A milliárdnyi esőcsep zúgása egy óriási orgonasíbb bógásává erősödik. Nem csak fülem, csontjaim is érzik átható rezgését. A fal lelép a gerincről, és magába nyeli a sziklákat, a fákat, az erdőt. Méltósággal, mégis hihetetlenül gyorsan közeledik. Felületén az esőszálai szemkápráztató mozgással ide-oda hajladoznak, keresztezik egymást, és már eltűnt a hegyoldal, a folyó partjához ér. A nyíl és a veszők már bent vannak, utánuk hajítom a madarakat, és a leveles ágakból font ajtót magam után húzva, behátrálok a kunyhóba. Harsogó hangzavarban olvad össze a külső világ. A vízfal súlya megrokkantja a kunyhót. Hármos rétegben rakott teteje átengedni kénytelen, mindenütt csöpög és csorog. Egyszerre korom sötét lesz, szapor a mennydörg és felettünk.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 Feloldja elgémberedett tagjaink zsibbadását. A víz álhatatosan folyik a nyakamba. Nincs egy száraz darab sem testemen. Nogó nyög sötétben. Forgatom a gondolatokat. Más elfoglaltságom nem lehet. Aludni a hidegtől nem tudok.